Seguiu al matinal del 107.8 de la FM Ràdio Palafrugell.cat, si ens escuteu per internet i nosaltres a continuació, doncs, ens posarem en contacte amb els serveis de salut integrats Baix Empordà. En aquest cas, tenim a altre costat de la línia telefònica a la doctora Núria Comas. Bon dia, doctora. Hola, bon dia. Bon dia totàm. Doncs, moltes gràcies, doctora Núria Comas per a tenir la nostra trucada, la, la Núria Comas. Doncs com n'hem parlat en d'altres vegades, i com bé recordeu segurament, doncs és directora d'atenció a la dependència dels serveis de salut integrats de Jampordà, i amb ella doncs, ens volem posar en contacte perquè aquest passat cap de setmana doncs, a través d'una publicació a les xarxes socials d'una treballadora de la residència Palafrugell-Gengran, coneixíem una molt bona notícia i és que s'havien doncs, donat d'alta a la, la darrera persona ...que havia passat la malaltia del Covid a la residència. És així, no, doctora? Sí, de fet, és així. L'únic que l'aclariment és que la tanc, el tancament d'aquesta planta d'hospitalització... ...ja havia fet el 5 de juny. L'únic que encara quedaven unes persones que calia estar amb observació i amb atenció... ...i que havien quedat a càrrec dels metges de l'equip d'atenció primària... ...i els professionals de la pròpia residència... La planta d'hospitalització en si eh, ja havia tancat el 5 de juny uh -huh. i aquesta persona doncs estava amb observació encara més, més continuada. I de fet eh, doncs, sí que es pot dir doncs, que ara tenim totes les persones eh, negatives i podem dir que no tenim la malaltia de Covid eh, a la residència i això ja ho podem dir des del de, dia 29 de juny uh -huh. Aquesta doncs és la, la, la bona notícia que, que, que volíem explicar amb la, amb la doctora Núria Comas ens comentaves eh, doncs, que el dia 5 de juny és quan vau tancar aquesta planta Covid tot i que una sala d'aïllament sí que encara la mantindreu, no? Sí, de fet, eh, sempre allà, eh, a nivell organitzatiu es preveu que a la residència el propi Departament de Treball de Social i Família ja hagi d'alguna manera dissenyat que cada residència de tot el territori de Catalunya pugui mantenir uns llits lliures per poder fer front a un possible rebrot cal recordar que si la residència està a plena ocupació, que és el que va passar al mes de març uh -huh. és difícil que puguis fer aïllaments perquè tota la residència està plena llavors a nivell de pla de contingència que ha elaborat doncs el departament i la vegada cada residència ha tingut d'elaborar el seu pla de contingència ja es preveu que sempre tinguem unes habitacions buides per fer front eh, en el possible brot que pugui eh, devenir si tant de bo no, a la tardor. En aquest cas, aquesta planta sempre la tenim ja eh, dimensionada amb una zona de la residència, que és allà que hi ha oxigen i allà que podem organitzar millor els aïllaments. Mm -hmm. Són, podríem dir, quatre mesos, no?, pràcticament els que han passat des de que va començar la pandèmia, una miqueta més tard aquí a la residència, però no sé com, com els definiríeu, aquests quatre mesos que heu passat, a nivell de residència de Palafrugell, eh? Uh, sí, en concret, a la residència de Palafugell, uh, si, si fem un recordatori, el primer cas va aparèixer el 19 de març. Mm -hmm. Llavors, uh, i el, uh, sempre he explicat que el primer cas en la Mesa Empordà havia sigut l'11 de març. Fins a l'11 de març no havia hagut cap cas uh, de Covid uh, en el territori del Mesa Empordà. A nosaltres, a Palafugell, ja va aparèixer el primer cas el 19. Llavors, a partir d'aquí, ja va ser una escalada de, de contagis. Recordem que és una malaltia, doncs, molt contagiosa i eh, en, en el ben entès de que eh, el, els malalts són molt vulnerables, amb patologia crònica, i això ja va afectar molt. Eh, L'impacte va ser molt alt. En aquest sentit, el dia 1 d'abril ja obríem aquesta anomenada planta d'hospitalització perquè preveiem que tots els residents necessitarien una intensitat de cures i de tractaments que calia doncs, desplaçar una planta d'hospitalització amb professionals més experts per atendre'ls. Llavors, aquests quatre mesos, amb la distància, han sigut eh, d'usos molt, molt durs, pels propis residents que han tingut de tenir doncs, un confinament, eh, sobretot també per les famílies, amb el patiment que ha hagut al darrere, i evidentment doncs, hi ha molts persones que malauradament no han pogut superar aquesta malaltia que és duríssima en mm -hmm. aquest sentit ha sigut sembla que ara eh, ens està donant una treba però no podem baixar la guàrdia en cap moment i ara estem en la fase de represa a la normalitat del centre. Mm -hmm. Ara posarem la mirada sobre aquesta sobre el present i sobre el futur del que pot esdevenir. Mm -hmm. uh, dèiem, eh, en parlàvem uh, en, en diverses ocasions amb tu, Nuri, d'aquesta situació que recordo que, el, que que era el mes d'abril, que en parlàvem per primera vegada, ho qualificava com un brot epidèmic, no? el que hi havia hagut a dins de la residència, i que Podríem dir diverses causes, no? una miqueta la manca de símptomes en, aquesta, en aquest tipus d'edat, de, amb aquesta malaltia, i també eh, les proves que no acaben de ser fiables. Després de, uns un quants mesos després, eh, ens mantenim en això, en, en, en aquesta principal causa, en aquestes dues que, que he anomenat? Sí, bàsicament en l'inici sí. En les persones grans eh, hi ha una variabilitat de, de símptomes. En una persona més jove doncs, eh, queda més palès, els símptomes són més evidents. amb mm una -hmm. gent gran eh, molts són asimptomàtics i de fet quan van poder començar a fer proves de rastreig en van detectar molts de que no tenien cap clínica i en aquell moment no els vam poder aïllar. I realment les proves al principi doncs, tardàvem més a tenir el resultat. Tot això eh, en el pas del temps, doncs, eh, el mes de maig ja es va començar a resoldre, ja podies tenir les proves molt més aviat, tots doncs vam adquirir més expertesa. I és el que em deia una companya no, de, de, de medicina interna, en deia tots els casos de gent gran que en poques hores doncs, davallaven, eh, entraven en una insuficiència respiratòria molt greu, és el que passava amb gent jove, que mores tenien d'intubar i, i, i anar a l'UCI, que és el que s'ha vist doncs, eh, en el país. No? Doncs, eh, aquesta malòdia amb gent més jove, els UCIs plenes. Mm -hmm. no? De, perquè llavors amb persones grans eh, que no, no, no superaven tota aquesta part de malaltia llavors eh, sí que amb el temps hem, tot s'ha après molt era una malaltia molt desconeguda uh -huh. i sí que ara darrerament doncs, ja, ja tot, tothom no? a la part assistencial doncs ja, ja sabia molt més i les proves venien molt més ràpid volies fer els aïllaments que pertocaven llavors eh, l'evolució ha sigut tots coneixem molt més ara com es comporta aquesta malaltia i com has d'actuar. Els protocols al principi eren eh, molt canviants, ara sembla que ja són més estables, ja sabem molt més com, com definir cada cas i, i què fer. Mm -hmm. en aquest sentit eh, el que dèiem abans eh, mirant ara cap al present i cap al futur ens eh, recordo que la darrera vegada que, que parlàvem ja doncs, es reprenia una miqueta aquesta normalitat entre cometes a la residència on permetíeu visites suposo que això continua en marxa eh, davant d'aquesta millora no? podríem dir que, que, que s'ha petit, també no hauria saber quins són els protocols que, que heu establert perquè no torni a passar una situació similar a, a la residència Sí, de fet, eh, ara ja estem amb, amb un, un criteri de represa a la normalitat. Eh, seguim tots els protocols que, ens, eh, que tenim de salut i, i de fer socials i família i hem de fer cada residència un pla de contingència. Cadascuna de les residències i el, el propi Departament de Salut ha fet també un protocol i un pla de contingència. Ja hem començat a fer ingressos a la residència, i ja en portem quatre, persones noves, eh? persones que, doncs, que estaven a la llista d'espera doncs que ja poden ingressar perquè es, es va paralitzar tot uh -huh. eh, llavors el que el criteri més important és que si venen de domicili s'ha de fer sempre una PCR abans d'ingressar i s'estableix que aquestes persones hagin d'estar 10 dies en aïllament quan ingressen a la residència per tenir més controlats els símptomes que puguin aparèixer perquè venen de la comunitat d'alguna manera a la vegada eh, estem en previsió d'obrir el centre de dia, també en franges horàries i eh, a poc a poc. No? És, un, és un recurs doncs, que també la gent se l'espera perquè són persones que ja assistien i, i venien cada dia, a passar el dia eh, a la residència i I a la vegada per, pel que fa a les, a les visites, doncs els en mantenim. En mantenim totes les visites que es puguin fer amb tots els criteris de seguretat establerts. Val a dir que, que el confinament, a nivell emocional, a nivell psicològic, a les persones grans els hi ha afectat. Uh -huh. No poder fer les activitats que estaven acostumats a fer, no, no veure les famílies, i això té un impacte important. Ara ja d'alguna manera intentem ja reprendre una mica eh, aquesta normalitat, sempre basant se molt, en la seguretat, i això bueno, seguint els protocols que, que s'estableixen. Uh -huh. Aquests són, són una miqueta l'actualitat de, de la residència, podríem dir, al voltant també d'aquestes proves que, que si realitzeu eh, els nous usuaris, podríem dir, eh, també es van realitzant aquestes proves de forma, no sé, rutinària a, a, als propis usuaris, pel, pel que dèiem, eh? per aquesta manca de, de símptomes que presenten? Sí, de fet, de forma rutinària, no, no, ningú ho recomana. Eh? Llavors, mm -hmm. el que hem de, de fer és estar molt amatents els símptomes que puguin tenir. Eh? Si tenen símptomes, clar, o els simptomàtics en si, anar fent rastrejos, rastrejos, eh, de moment no, no hi ha cap protocol que ens ho, que ens ho recomani. L'únic que estàs molt amatent, eh, eh, si hi ha un símptoma, clar, encara que sigui molt feble, ja, ja pràctiques l'aïllament. Mm -hmm. Això sí. Eh, hem parlat eh, del, dels usuaris i usuàries de, de la residència perquè, pel que ha suposat eh, també perquè eh, al final parlem molt de números però també s'han emportat eh, persones per endavant aquesta malaltia però també sempre m'agrada tenir una mirada no?, cap als professionals i les professionals que, que es dediquen cap a aquestes persones que D'una banda doncs, també n'hi ha hagut no? de, de contagiades i d'altra banda també doncs, han patit aquesta, aquesta malaltia de, de forma psicològica no? per les pèrdues que hi han hagut i també per, per la manera de treballar que, que, que s'ha hagut d'adoptar i, i que suposo que encara eh, doncs, ho tenen molt interioritzat tot això. Sí, i tant, eh, ho hem dit cada vegada, no? els professionals han tingut d'adaptar-se a l'incertesa incertesa no? de dia a dia, s'han tingut d'adaptar a treballar diferent, en el seu moment, eh, amb uns horaris diferents, i llavors emocionalment també això impactava, perquè també hi va haver molts, molts professionals malalts que van tenir la malaltia. Llavors eh, això ha provocat realment doncs, que eh, dintre el centre... Uh, això uh, hem fet formació, hem fet una mica de suport psicològic a tothom, el servei de prevenció de, de CIBE ja ha estat molt, molt al costat, llavors això s'ha de reconèixer no? el gran esforç que, que han fet. Ara estem a etapa de vacances, uh, la idea és poder donar vacances a tothom al període d'estiu perquè puguin tenir una mica de, de, des, de, no? de descans. Mm -hmm per poder afrontar, en el cas que, és el que deia, tant de bo no, no ens vingui, però a eh, cara a la torre uh -huh. Llavors, de totes maneres, el dia a dia hi ha, hi ha maneres de cavallar que es quedaran ja per sempre, no? Eh, el fet de, de depèn de, de quines eh, tasques hagis de fer, en, el, en el, la persona resident, doncs ja hauràs de portar doncs, una pantalla... Eh, el fet de les mesures universals ja hi eren, no?, rentat abans. Sí. El gel hidroalcohòlic ja estava instaurat perquè a l'àmbit sanitari ja són mesures universals. L'únic que sí que hi ha maneres de treballar que s'han quedat ja per sempre i la vigilància ja ha de ser -hi. Mm -hmm. Doctora, també volíem comentar el, el fet que fa un parell de setmanes no, coneixíem tele, també la notícia que l'Hospital de Palamós es donava l'alta a l'últim pacient eh, i al voltant d'aquest possible brot que pot arribar a venir eh, actualment en quina situació ens trobem aquí al Baix Empordà també per perquè ho sapiguem, eh? perquè tenim notícies no? d'aquests eh, rebrots que estan avent-hi en d'altres punts d'aquí de Catalunya i la gent sempre també està una miqueta espantada no? de, de, de, del, de què pot passar més a prop de casa nostra. Eh, eh, la, la situació actual, de moment, eh, ens fa fer optimistes també per aquestes vacances que heu donat eh? Els professionals de, de, dels Servei de Salut Integrat Vaja Empordà que poder, de moment, aquí sembla que estem eh, contenint bé no? la, la, aquests rebrots. Sí, de moment, de moment, eh? Però realment estem tots amb la bombeta vermella posada encara, eh? Mm. eh podem dir que no, que no, que ara no ha arribat un brot tan significatiu com poden estar patint a Lleida, però és el que comentàvem, eh? Això ve, ve un dia, no? Perquè només que hi hagi un sol cas, uh -huh. hi ha molts contactes al darrere, no? per tant, és això, la conscienciació de, de la població això és molt important, eh? això de, dels grups, portar la mascareta, això és important perquè cada persona pot contagiar-ne a moltes, uh -huh. llavors eh, això es complica. Podem dir que estem tranquils aquí al eh, nostre territori, però ja que dic, eh? estem molt amatinsa perquè in integritat del to no la tenim, eh? sí. estem molt emetents amb que està passant també l'hospitalet i bé mm -hmm. Si passa als altres llocs, doncs pot passar aquí, eh? Doncs sí, doncs sí. la veritat és que sí, s'han de mantenir doncs, aquestes eh, mesures no? de, de distància, rentat de mans i, i sobretot l'ús de mascareta, ara que i aquesta doncs, aquesta trobades és normal, no que després de tant de temps doncs, tinguem ganes de trobar-nos amb la gent, però hem de mantenir el virus encara hi és, eh, en un moment es pensava que amb la calor desapareixeria, però estem veient que no, eh? Que malgrat... No, no, estem veient que no, però estem no. veient que no. Per tant, doncs... Uh, això com, com deia la, la Nuri mascareta en aquestes trobades de grups uh, i intentar doncs uh, mantenir les distàncies que també és molt molt important doctora Núria Comas moltes Perfecte. gràcies per tindre la nostra trucada i fins la propera molt bé, gràcies a vosaltres, adeu